A fost odată o babă Dochia De Ina Sterescu. A fost odată când a fost, hehehe, he he, tare, tare de mult, pe când Dumnezeu își prenumla pașii pe pământ, însoțit firește de Sfântul Petru, a fost o babă cărea toți îi spuneau Dochia, amarnică femeie era. Singură țineau o gospodărie, cum nu puteau mult să se laude. n o odihnă nici noapte, nici zi. Așa cum nu avea pic de milă pentru cine se tocmea la ea cu ziua. Cât despre feciorusul, dar mai ales despre noră sa, nici să răsufle nu-i lăsa. Atâta de aprig îi gonea la treburi. Și curgeau treburile gârlă, în tocmai ca la gospodăriile mari, unde s-ar cere slugi pricopsite. Dar te pui cu baba? Și munceau și feciorul și nora, de numai deosebeau lumina stelelor de cea a soarelui. Oricât se dovedea de frednică nora ei, oricât de mult și de repede și de bine lucra fata, baba dochia tot strâmba din nas, cârtea și bufnea. Într-o zi, cam pe la sfârșitul lui făurar, ce-i trăzni babei prin cap? O chemă la sine pe fată și-i porunci. Da, da, da. Ia fac o urcicata și să-mi aduci plină ochi cu fraci. Să cuteza îmi spune că e vescol, că gelul e atât de strașnic, până și o ulei de corb crapă. Ce mai stai? Doar nu-ți o fi teamă de vreun pui de lup pe care l-a pucat chelalăitu. urnește urmește totodată că o culege alții, toți fracii. Și hai, hai, hai. să facă biata fată. Se supuse și-o prin pădurea bântuită de vifor către vârful muntelui să-i caute frai babei. A mers fata notând prin troiene orbită de viscol până ce a nimerit într-o poiană de unde culegea vara fragi. Acolo se porni pe răscolit zăpada, doar doar o găsinii scaiva fragi uitați vreme printre mușchii copacilor. Ne găsi nici măcar o frunzuliță de fragi? Fata se răzimă de un copac și se puse pe un plâns și un de ți pe inima. Pe când zicea că gata, i s-a terminat norocul, simți cum o învăluie o dogoare mare. Fata deschise ochii și zări printre lacrimi un foc grozav la care se încălzeau doi moșneci falnici cu chipuri blașine, cu priviri numai bunătate care o și îmbiară să se încălzească să-și tragă sufletul. Nu o întrebare nici ce caută în pădure, nici la ce îi folosește ulcica, însă când fata le mulțumi cu gândul la drumul către casă, Dumnezeu și Sfântul Petre, că ei erau cei doi moșnegi, i-au spus fetei să-și umple ulcica ochi cu jeratic, sfătuindu o să țină calea drept spre casă, fără însă privi în ea, că atunci va fi vai și amar de ea. Zis și făcut, când ajunse, ia ca și baba cu o cofă de apă în mână. Împlinit, tu mi-ai ca fato! Ia, ia, ia, ia! unde e fragii? Dă mi urcica! Când o destupă, un parfum îmbătător de fragi de pădure se răspândi în o daie. Baba îi înfulecă pe toți cu mămăliguță rece. Ceia nu dau! Ceea nu dau că ai fi... am destulat în pădure! Nu-i las nici o meu! Ca să vine acasă. așa. Puh, ce bune. Mâine, cu crapă de ziua, sunt și eu cu caprele la munte. Să ce mogor de fac, dacă tot a dat acolo primăvara. De cum au mijit zorii? Baba Dochea s-a îmbrăcat cu 12 cojoace, taman câte luni are anul, dar poate să fi fost doar nou. Cine să mai numere atât amar de veșminte? Își luă toiagul și prinsea și îndemna caprele la urcuși. Cu cuvai au ajuns chiar în poiana cu pricina. Acolo nici urmă de muguri bun de rânțăit, dar nici fragi gustoși. Dochea prinsea răscoli nămeții. Parcă era o furie dezlănțuită, urlând și blestemând. Și nu conteni până lui picară ochii pe cei doi moșneci falnici ce se odihneau la foc. Ca din senin se transformă în cea mai mieroasă ființă de pe lume. Aaa, ah, bun găsit, domnile voastre, Lăsați o femeie ostenită și greu încercată de viforniță Să-și încălzească oasele la acest boljar îmbietor. Se înfoaie bine baba dochia lângă foc, lăsându-și caprele să se adăpostească puțin mai la vale. Încercă să-i scodească pe cei doi, însă ei priveau țintă în flăcări. A venit însă un moment când, oftând din rărunchi, baba rosti cu voce plângăcioasă. Doamne, cum aș mai mânca, zis caiva, pâine proaspătă? Sfântul Petru ce să fac? Scoase din desagiu pâine rumenă, parca burindă Baba, niciuna nici două, o înșfăcă și o înfulecă pe dată Fără să întrebe dacă și moșnegilor nu le e foame Oftând de plăcere, baba zise către cei doi cu mai mult curaj ah, Doamne, ce-aș mai da pe gât o oală de vin vechi? Ai de mine! Și iarăși se împlini voința babei de-acum, sătulă și roșie în obraj, dochea se puse pe chiuit și pe jucat. Mai ales că de undeva se auzea cântecul unui fluier. O, uite așa și iar așa și o dată și așa! Uuh, uuh, uuh, uuh, ce caldă este. este Te merești că a venit vremea bună și eu n-am prins de veste. Jos cu cojoacele! A venit prins! Mie. Alte cojoace jos ha, ha, ha. Uu, uu. De unde au dispărut moșnegii? Poate s-au făcut nevăzuți eh, nu e nimic Jos și ultimul cojoac Așa Vă leau da ce asta uu, uu, uu. Ce fric mă cuprinde Unde-s cojoacele? Unde-s cojoacele? Sunt pute și sunt pocră ce mă fac? Ce mă fac? Ce mă, fac? Ce mă, fac? Ce mă fac? a încercat Baba Dochea să se încălzească barem cu caprele. Se făcuseră sloi și apoi stană de piatră. Așa păți și Baba Dochea. Și astăzi se mai văd pe muntele Ceahlău steiurile de piatră care cândva Fuseseră baba Dochea și turma ei de capre.